6 FM Stereo bus station in town. No mama. Praise the Lord.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 pull my wings cant Rain bring leaves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 וגם נראה לי העטיפה. העטיפה, כן. אבל זה בעיקר בגלל ה-F-Word, ב-Emotions, כן. העטיפה מזכירה קצת רפרין, כאלה, כל מיני Outlows. כאילו בדרך כלל אנשים שמחפיצים את האנשים על העטיפה. אבל אני, בגלל שאני מחפיצה את עצמי, אני מרגישה שזה כמו התשובה לדבר הזה. מותר לך. בדיוק. It's my body. זה הראשון שלך שיוצא בוויני, נכון? האמת שכן, כן, ממש מרגש. וכבר כשעשית את האלבום הזה, אז עבר לך בראש, אני רוצה את זה גם בוויני. כן, כי באלבום הקודם של The Puzzman ב ממש התבאסתי שלא עשינו. כאילו עדיין אפשר לעשות, אנחנו בטח נעשה, אבל במומנטום של הרגע. זה הלך איתי, אמרתי, פעם הבאה שאני עושה אלבום ביג, אני חייבת לעשות לו... מה אנחנו שומעים? את השיר שבא אחרי... Easy for you, כן, זה סוס. זה בעצם השיר הראשון שכתבתי לאלבום הזה. אנחנו נשמע הרבה שירים מהאלבום הזה, במהלך התוכנית, אבל לא רק. בואו נמשיך עם זה. ואז אנחנו נעבור למשהו אחר. מושלם.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 בכל הופעה שלי כמעט יש את הבן אדם האחד הזה שצועק קובי שלי, קופש. תנגני את קובי שלי, שזה בעצם תרגום שעשיתי לבובי מגי של ג'ניס צ'ופלין. אוקיי. Okay. אז זהו, זה השיר... יש מצב שנשמע <laughs> את זה. כן, <laughs> <laughs> <laughs> זה <laughs> השיר <laughs> שהכי הולך איתי נראה לי מהאלבום הזה. <laughs> אבל היה את זה, והיה את uh, עם Band, uh, אחרי זה עשיתי גם את גולדי, ואז עם דה פזבנד היה את דאונדורי אבית הול ואת סופליין uh, דימן, uh, ועם לוסיל יש עוד איזה שלושה ארבעה אלבומים.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 שזה בעצם מהסרט של אודרי אפבורן, איך קוראים לזה? Breakfast at Tiffany's. ארוחת בוקר וטרניקן. כן, בדיוק, נכון. אז את התלבטת בינו לבין עוד שיר בתקליט הזה. מה זה ה on a Mind? לא. זה גם שיר נכון? לא, Twilight time. גם Twilight time. Twilight time. של הפלטרס. כן. אבל בסוף הלכנו על מון ריבור. נכון. והנה, נשמע אותו. מתרגשת.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 היינו צריכים לתרגם שיר באנגלית לעברית, ואני בחרתי את בובי מגי, וקראתי לו קובי שלי. ככה זה נשמע. וזה הולך יופי אחרי ווילי נלסון, הפטריארך של הקאנטרי, עם קריס כריסטופה סון, שלא מזמן, נדמה לי, הלך. לפני כמה שנים. כבר כמה שנים. נכון, גורדון לייפוט שנתיים בכל אופן, הם... לווילי נלסון שמור מקום, שלא ימהר להגיע. אתה מספיק טוב בשבילי, בשבילי ובשביל קובי שלי. Mm -hmm. מהירוק של הכנרת ועד לחולות אלה, חלקתי כבר עם קובי את הכל. בגשם ובשמש, דרך כל מה שהיה, תמיד אגד עליי מפני הכל. יום אחד ליד בית ליד הולו, קובי הסתלק. הוא אמר שהוא הולך למצוא לו בית. כן, את כל ימי המחר שלי תמורת אותו אתמול אתן. שבוכו יהיה כמו אז קרוב אליי. חופש היא רק עוד מילה, לאין מה להפסיד. אין מה להפסיד אם אתה לא חופשי. הרגשה טובה כשקובי שר היא... מספיק טוב בשבילי, כן, בשבילי ובשביל קובי שלי.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 my little yellow basket and if she doesn't bring it back i think that i will die hey a a i lost my yellow basket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 Shout out to my bitch, deep bitty Getting jiggy with it, didn't notice You were sweating, I might explode up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 תל אביב, ישראל. תל, -אביב -ישראל. إיסט... תל ברוך אפילו. איסטרוניקס yeah. äh, היוועה רכיבי אלקטרוניקה של חברת RCA. Mm -hmm. עכשיו, ל-RCA יש זרוע תקליטים שנקראת ויקטור. ויום mm -hmm. אחד אמרו לחברה בארץ, תשמעו, אם אתם רוצים להמשיך לייצג אותנו כיבואנים של מוצרי אלקטרוניקה, אתם תצטרכו גם לפתוח זרוע תקליטים. וואו. Wow. ואז נפתחה זרוע תקליטים בשנות ה כי okay, הם לא רצו לאבד הביזנס. והם הצליחו לא רע.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 Do. I wanna see, yes, I do I wanna see, yes, I do got I got to see, yes, I do You got to see, yes, I do You got to see, yes, I do You got to see, yes, I do Oh, yeah Yeah, love The whole world's looking for you You're Doing all kinds of things looking for you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 הנה הוא. זה נשמע כמו המשך ישיר <laughs> לרצועה שלפניו. <laughs> וזה גם נשמע נורא נורא <laughs> 50 Z, ואפילו כן. לא 60 Z, <laughs> מתקופת הפלטרס. איזה כיף. וקצת קדימה. יש פה השפוט של מוטאון באבום הזה.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 To vote. amen bye channel that you hardly see this curse in you chogakoda